وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْمِسْكِ وَذِي يَوْمٍ دَارِفُ اللَّارِ دِزْمَکِ إِنَّ اللَّهَ رِزْقُهَا مَغَرَّتَ اللَّهَ مې رزق داوی دې احسانونو تخزلا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا په هيږي الله په دې الله مستقرها په دې پاتې کې دود دې داوو مستودعها او په دې دامنمت کې حدود کلن داتون فی کتابی نمین تولن دا اللہ کیه وہو اللہ واللہ وزادت خلق السماوات والارض آجتی داکلی جسمان ناج مکافی ستت یعیام پشکد راکی وکان عرشو هوا للمائیو عرش دا اللہ پوزوبانی لکسنگد شام دا اللہ سرخائی ارشد ابو پروتو وكان ارشد للمائ ورشد الله توبه ليبلكم دير پارچ امتحان و ازمائش واخ لستسوا ويكم چکن يتقاسوا كه احسن اعمالا دير خيستملكم گين ولئن قلت او كثرت ايه مهبود انكن يكنن تعصون مبوسون من بعد الموتي رب تقول بشيء فسد يمرنا لا نخامھا ابواہیھا کسان کفرو چ کافرین انها وا الا سحر مبین نددا مگر جادوے سرغم ولا ان اخرنا عنہم العذاب کشر رسکو قوم دیناظا بل امت عددتن تریمیتی معلومی فورین لا یقولن نخام خوایدی ما یحدثو ششه دچ بن نکلا عذاب داویا دا عذاب مرازی الا خبر دا اليوم یاتیه ان تکمر شراب شداعذاب دی تعالی سمصروفن نبئدوله شی عنهم دا قلنا وحاقدهم ارى ما ذل بشدیم ما ها قام به یستهزئون شودی چی دا یتهردو ته کوولن ولئن ذكرن انسانا كشریسکا من الانسان سمنانا جانا ها بیاوالي موږ را مينحو د دنا انه انسان له وسن خامخانا او ميد کفور او ما شکر ولينا زق ما هو کچرو سکه موږ تا نما نعمت باد جر اتاف دا تکلیف نشه رسېدلې دتا مسثو چې ترسه ده لې يقلول مخا مخا وایدا انسان زه وسياتو لاړن عغ ت کاي ف ساح عني زماه ان ک ندي چې د لفر ف خاامخ مست کوون کي او فخر کوي په غریبانان مبانديله نه صرو دا الله پهماه د لاکه இல்ல ل نه صبرولیکن حال کسان چی سناابدي ې ل هاات ملو کوي اولائک دعک سعال لهم بیطار مخیرت بخنبی وعجر کبیر و جربیلی فنعلک تارکن, تارکن بعد ما یوحای لیک فنعلک شاید چی تو تارکن پری خودن کے عباد حغل را یوحای لیک چی وحکر شیرت آتا ودعاقن او تنگیدی بیدی پری بانش وبرکسی نستا این یکونی باچوائی دیل اولا امزل آلہ کمزم اولی نشیران آزلون اپریتی غنبر بانیو خزانا تدیو ایزتی غنبرم یاولی او جا معاہو یاولی مراجی دیسر ملک امیو فرشتا انما انت مویر بے شکتی یرور کنکو واللہ والا کنشن وکیل انا پاریو شبانی وکیل زموارو امیو ام یقولون بالکوائد ای افتراہو چلا قرآن بے پیغمبر دزانا زور کرو قلورت ایوہا فاتو زیر اولی بے عشر سور یولا سورتنا نسلی ہی پمسلل قرآن مفتر یاپن چدزان لگو کرشنی ودعو ربن ای من استطعاتن حراسو چستاس وستا قطوی من دون اللہ سوالا لانن کنتم فا فلنم یستجیبو لکم قیچل دعی قبل اولونکو ستا ستا فا نمی مکوها شئی انما امزل بعلم اللہ چبیشکرا قرآن بالی بل شو پا علمنا اللہ رسو مقابلی شکولو اعطا دیتی مسیل دادا وان لا الہ الا ہو کاظیمش کروب المددگار سی والا اغنام بالله له بغیر المددگار مشتا فعلم المسلمون لو ااياي تاسو مسلمون اسلام قبلین کی من کان یرید الحیات الدنیا او سوچ را درید جنن دنیا او زیل تها او دخایص امایش دینی میاشینهم پرجوقت دیت اعمال او بدلیامه دینی دینی فيها په دنیا تی و اووی چیدی شیہا دبغی دنیا بارکی لایو بخصون اس کا میبو مکرشی ببیسرہ اولائک اللہی اندادی ها کسان لیسا لہم چنگی دید پارا فی الاخرت پاخرت کی اللہ معروم غرور وحدت برباد وی ماہا سمعو چیدی شیہا دبغی او ذاتل به حاجوده تن ملکن کی اصلا كانا يهر سوق چي على بينه ت و واضح دم ظالمين دخل دخت طرفنا ويتميه اور پسيشي د پات شه دنيا غوام منه دجان دله الله نام ومن قبله بشاهد منه شاهد مراد قران مليتمه ورتے شیشی دے دغه دین پر شه دنیا گوا چر گواہی کوي پر صحت او صدق دږي په همر منه طرفه الله من چې قران نو ومن قبلهم مختره قران نو کتاب نو موسی کتاب نو مسالح اسلام امام دخل کو مشر مقتدا خلق ور دن دین کی اقتدا کولا ورحم اوله الله له طرفه رحمتو اولائی کده کسانیو منی نبیهی مان راڑی پده خرام و من یکفر بیهی او حراغ چاچ انکارو کو دده کتابنا منال احزاب دده دلنا فنر موعده اور زید ورطمو دده فنر موعده اور زید ورطمو دده فلا تکو خی بریتن مطلقی جب پشکی منہ دده انہو الحق من ربک بے کتاب حق و رشتیہ دستا رب دطرفنا د نه اکثررننا سولاي من لکنډ د خلکو مع مراړي د منو سوب دګني ظالب منندا چ نو ظالم شت دا چارا لله کم چې جوورثالله درو لا کرببي معلار د کسان د پیشي شي پخت ري اشحدي وي د بيا هاان د مای ک بدي هؤلاء اللذین دعا دی ها وکثان کذبی علا ربهن چه دروغی وزیو تخت الربانی علا خبردار لعنت اللہ علی الزوالیم لعنت دا اللہ بیت ظالمان ابعندی الَّذین دعا الله بیسود دنان سبیل اللہ خلق بندیر اللہ دلالعلمہ ویبعونها عیجن او وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَأَخِرَةٌ مِّنْ كَافِرِينَ إِنْكَارَ كَانُوا كَذَٰلِكَ يَكُونُونَ مَوْجُودِينَ فِي الْأَرْضِ بَيْنَكُمْ غَيْرَ كُنْتُمْ كَانُوا كَيَنَّارَ تَزْمَكَتْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن ذِكْرَىٰ مِن دُونِ الْعَيْشِ أَذَٰلَّنَّ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَصْدِقَاءِ يُغَافِلُ لَهُمُ یو خطبی سبب چخپل بمراحانی بل خلق بمراحان ما کانو نو دی استفیعون السمعا او دغتی خضو حق تا و ما کانو مسترون او نو دی حق لرلدن کی خنائک اللہین دادی آکسان خسرو انفسان چتاوان کے چودو زان نخفل و تلام هم ما کانو يفترون اور اکسل لگی اچودی دنیا کے چیدی وکن برغدون لا جرمہ بی خبرات شک مستع لا شک کا انه نوتن دیف الاخرت تاخرت دی یوز الاخسرون هم دی دیر کاوانیان ان الی نو فلم ها کثانامین چی نمرو وی وامن الصالحات نمرو کنی وبقی لاربهم او عاجزک یختم ربک وائک دکسن اصحاب الجنه مرغریب جنت دی خانند جنت دی هم سی ها خالدون دی وی په جنت کې نشا مثلا فریقین نسعل عدودن کل اعمال لشمی پرشاند او نن د کرم له ان او ذن کو دا ری کافر پرشاند عام دا, دا سن مومن پرشاند بشیر و رسل حَمْدَ لِلَّهِ نَمَصَلَّى آيَة برابر دې د ديواله ته مثال او تصفت کین اَثَلَات ذِكْرُهُم آيَاتَهُ نصيحت مې قبل وايي وَلَقَدْ فَلْنَعْلُوهُ وَشَطَرَالُ جِنَّهُمُ مُحَمَّدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا قَوْم يَخْلَقُونَ تَنويل إِنِّي قُلْنُ لَكُمْ تَأْسُرُ طَارَمَيرُ مِيرَنِي دَرَكُكُمْ كِنْ او مسلا و دعوت میں دا اللہ و طرف مدارو را اللہ تعبدو اللہ عبادت و دن نجی سے وعدا اللہ من ابل چاوہ مکوئی انی اخافو کنن زیاری زمالو کن پتا صدعنی من علیم دعو دعو را درد محا کے نام فقال الملویدی وغا غتانو معتبرو واللوی ناکسانو کسرو جکافر من قومی ہینگا قرآن من زمالی زمان راکتدا کاون نے منہ تا دار سٹا ان منہ نه راکت سان وہم اراجلنا وہم اراجلنا چې غیبی زمون پن کی کمزوری پن کی باذ الرای باذ الرای مانه داوا کمزوری سوچ اور فکر نہ دا دا دیا یاخد بدر کی ظهور یا د بت انه د بدر یو ابتدا کا قرا کا سام ه مرزلم نا چيري زبيل ته نوکي دا دیا رعي اولي رائے علي جون زله درن زله خبره نه سوچ نه کوي یا باد ير رائ ظاهر رائے علي jama naray ni mungala kuntas laalena to khul jayen ban min fadlin sagara ale dal nazul tum karim walakin khayal e iman kai pata so ji pata so darwajan gai qalebi e mohammad sallallahu alaihi wasallam ya qawmi jama to maray tum khabarat raqalim kuntu to chine لکت کړه رحمت یا دا بدینه بتا سبحانه فعم يتک اغفال یا دار رحمت یا دا بدینه فعم يتلیتم لکت کړه شه دې د غوازه د ذیل چې ما ته د الله تر اف او علیتم بتا آیا مجبورہ تم تاسو د رحمت منه متعام تم لہا کارون او تاسوئی برحمت لردت ظلم کی ویا قومِ قومِ غمال آسلکن نغوارم تاسن علیه پر بیان نبیم مال آسلال ان اجری و ملا بدل زمائل لا علم اللہ مغر پا اللہ بانی وما انا زنیم بطوارد اللہی نامنو شرن کے ہاں کسان لے چینن نامنی انہم ملاقو ربهم بیشک یقیمن جیو ملاقات کئی بختل رب سرام مکماؤ شرن اولاله شکایت کو مدار نشو بچکی ولکن اراکم لیکن زه ګورم تاسو قوم منتجلین چوکم نا په ها یا قوم اذا قوم مې نسره دې څو بچی چې ما بچښتنه من الله دا الله دا عذاب نا ان ترتهم کما جنتا لوانو نام منانو شنل افلا تذكرون ااتاسو نصیحت من قبل وی والله قول ل زوان تاسوته اندي خضا الله چې زما سره دي زما پرالې خزانې د الله ولا عالم من غ په غ بان نهپملاول او زمان اني مک چې زنم فرشته زممووری م اري چې بدګله پ ګې غله رپ د ستاسو ت درري یعنی عیار غیرا غیر را آئنکم مسترجسا سو لیت یوم اللہ خیرن چدن هرگز بهر نکیلادی له خیرن سو خیر صفدا اللہ اعلم والله تو اذا بنا پاسانی فی انفصیم چه ری پد زونی کی انیت من زئذن تدا وکیل من الظالمین خام خیمد بن مسافر زیاتی کن کنا قالو یا محمد علیه السلام قد جادلتم اشک جغل کی تا جن سرا فا اکثر تجالنا نو در کی تا جغل بس نو جغل دانیږي او سات نا ولم تذنا عذاب تذنا چیندن صادقین په چره ته ګنيستونه نه قالو محمد علیه السلام ان الله یا کیتم به تا اس الله ان شاء کفشی او تاسو الله سره کمزور تلل کې دي چې دغه تختې ولا ينفعکم نصي ا تاسو ته نصي خير خوایمه ما ان اردت كذرا دلرم ان ان سحلكن دا چې خير خواهيله تاسو ان كان الله کي چري الله لري چې رادل لري ايحيکم دا چې دمره ان هو ربكم رب کوم دغ الله تا سر د دغ الله پتر جو نو سک بهشيتا شو یقولنا بلکې د افترا ه چې دا دیتي غمبر یا خلایات خمن کتخال لا هی نوای دا مشرکان افتراه چې دا کتابه دا خبرې دیې غممر بزان نهجرور پل یا ان یقولوا وائدی لقوم بنه الاسلام وی افتراءوا جدا خبری دی موه الاسلام دزان نه جوړه کی کول ورتوعه افتراءتو کچر دزان نه جوړه کی وی سالی اجرامی تمابان به سزا د جرم زماسته خیال مطابق وانا بری انذار انما داسنه مجرمون چرا تاسو کوم جرم نه کوي و اوه یلامه انه یحیی کریشو موه تا انه یکن شاندار نه یمن من قومک نه من قومک نه من قومک چې چرم ایمان مراد قومه کو دې قومستان الا من غرا قد امنه چې مخې ایمان لوري فلا تب کوي نو ته غم جنېګ اب ناخانوې فالون تاسو باندې چورې چې ګې کوله دې کوي پدې چې سټې پې غم جنېګا وس فنی کار جوړه بِأَعْيُنِنَا بِأَعْيُنِنَا شتهئ د آی تَحْتَ نَظَرِنَا زمونږ دسترګ د وانې تحتته نظرېنا نه زمون, زمون وَلَا دان دی زمونږ د حکن نهطابق ولا توخواږنی خبره ل کو زما سرې شفاس مک دی غرق لشی نی ریخه خامه خاغر کی و يسمع الفلق او جو جوړه لبني عليه السلام کیشت ای و كلما مرى هر کله چوبتی ری دو عليه قدې نی عليه السلام مانی ملئم من قومه سيداران قوم داغنا سخير منو موټو کي له کولي دا قال قالو ری مو عليه السلام انتسخرون من منا کچو تاسو پوکي کوي زون پورې فننا نسخر لنكم دې څنګه موږ د دې ته کوم انتقام او بدله وغوښتل اسنه که تاسو چخروول لکه تاسو جټو کې کوي پس او سفر به تعلمونه چې په شیطانسون من چې سوده آتی به چې راوشتا ځاونو یحویہی رثواب کیغا وحل علیه را نازل به شپه آزادو مقیم آزاد میشا تر دې ځا خبرې ته شروع حتی دا جاء امرنا تر دې حکم دا جاء مینگا وفارت تنورو او جوشوالو تنور تنورو مراد یا دا عام تنور مرادو یا تنورو مراد دا زمک دا مخد وفارت تنورو جوشوالو دا زمک اغمخ بویتی جوشوالو قلنا نو احمل سوارک فیا پدی کشتای کنین کل غعجین سنینی دا مرومادا و احلکا اخپلتا بدار دنبک سوارکا إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مَغْرَاؤُهُ فِي الْجِنَانِ لِتَرشِيْنَتَا قَدَامَنَا جَئْتُ وَلَا تُخَاطِبْنِي فَالَّذِينَ ظَلَمُوا إِلَّا هُم مُغْرَقُونَ وَمَنْ هَوَى سَبِيلَكَ آمَنَ شِيْمَانَ رَوْلَ يَنَحْتُ الْأَهْلَ كِنِجِئَاءَ إِيمَانَ رَوْلَ سِوَارَكَ وَمَنْ آمَنَ يَنِ مِنْ غَيْرِهِمْ أَوْ جَاءَ شِيْمَانَ رَوْلَ غَيْرَ الْأَهْلِ فَانَأْنِ كِشْتَايَ وَمَا آمَنَ نه مع هوله کمیل ایمان می راړ د محللی سلام سره مګر لګو کسانو بعض لیکي چته رشااو لسو ماتقولل په کلاه جي دوقعمت او وقال ژ ملی سلام رکګو فيه سوه ش پهې بسم الله مجرهه اننده الله ربني زدبان رواني دل دي دي و مرشاه ادري دل دي ان ربي يا سين رظم عل غفور الرحيم قام خالد خن کي رحم کي ان کي وهي را چشتي تجري روانو ده هم پدوياني في لو جن کل جبالي چ پشانده غر موي و ناذا وجه له هو اوه يور کي محمد اسلام دچتا كن انت وكا نشي اذه پویو کی نارو وکا فی ماذلن یا معنی دا وکا فی ماذلن اذه پ یوکی ناربانی دری کیشتینا یا دې پ ارهو د دین مختلفلارنه ورته ویو یاغو نه یو د شی از ما ارکب معنا را سو ورشه د من سرپری کیشتایږي ولا تکم الکافرین نکي دا سره د کافرانو ما قال علی دی بچی د محمد السلام ساوی زربی جي تناہی با حاصلت ملا جبلن بغرقا یعسی منی من الماما ببچ کی دوبونا قال اویلو نوح علیہ السلام لا آسم اليوما مشتد سوک بچ کر شنن نبی من امر الله دازات دالانا الا مر رحم مگر آسوک چرحم کر رتاوبان رب زمان وحال بینہم الموجو پر د دو د شو په من د سلام او د بچ د د مووج دغ چپې د دراب واله موجبه نه له بنه عملجو پر د شو په منندې دواو کیا چپه د دراب فکانه من المغين م د غ کدنکنا د غ شوونه و د شو چې کله خان ختم شو یا ارض عز کې یا ارض بلاعی ماعتیزمکی را دی کاغذ خلوب راکش کوبلی و یا سماو او اسمانه افلی تجبان نکخلوب نور باران مرا و روا و غیدل ماو او تشوبو یقدی الامر فیصله کرے شو و اقار دې دی اقار فیصله کرے او برابر او دی دیلا کیش تی پوجودی غرب انین چرا په موصل شهر کې غرو لطیلا ورشو بدان بدان خیافه معنا هلاکت او تباہی لنقام الزعالم متارب قوم زالم چې قوم علیہ ونا عواز نوح علیہ السلام نه وانا دعا له ربو आवाज ورکړ نوح علیہ السلام رب ته فریاد وکړ په الله ان الابن للاحلی این نجمی من اہلی کنن دعبچے و ماذا اہلنو و ان وعدک الحق او بشک استعبا وعد حق و انت احکم الحاکین او تیبر بہتر بس سلوک انکنا قال ویلو رب العالمین یانوہ انوہ لیسا لعامن و لیسا من اہلک بِسْكَا د اَهْلَن نَ دَ نَ د بچ کی دو چ درسن ما وا د کړه انه یَکِنَن د بچستا عاملن هاوند عامل له رسوله شونیک فلا تسألنی معنا تپوس م ک سوال م ک معنا سبارکی لسه ک ویو انجل ستال ر ا آ کا بशڪ نصحت برڪم تعطان تکونه منل جاهين داچ مشي پر دنا پر هانا قال <سؤال> سلام زمارببا هن يڪذ پناي غم ستاگات س الداچ تا نه سووڪم ماڏ سباره کې ل سگهيوي هي مون چ نمالاسغبان سو دمو په حال الله تفررم. کت تنا باندې پربرایا نه چوه تر هم یو تر باندې رحم نکي او کمنن الخاسرین د غشمت داوانی اننا کلو یلش یانی هوت اے محمد السلام را کوشری کیش توینا علی السلام منا او کبرکاتو او تا غدل داني ممندا چانه ماکه چيتا سره او پوي کيشتهي کي و نمن او نور دلي سممت اوهن زروي چ فائدو وکي نديتا سمي او جا برو سمي نديتا عمل ما دختل طرف ما زاب نلي مذاب دردناک تل قداي دنم با الغيب اخبار د غيب عنا خبر د غيب عنا موهي حاج يوي کتا ته محبوب ما كنت ليت قال مها ما كنت تعلمها ليت قيدن کے پرے اللہ انت ولا قومك قوم است قوم من قبلها مقتدی و حنا مقتدی و حنا مقتدی بیاننا فاصبروا صبرك وان العاقبه للمتقين لكنن اخيرون يام طقامی ابی کی دتار کر گزاران و لهدن الله و را لږلی معادادیانو تا خا هم یو دوي نه هو دا حت هودلی سلام قاله و حرت هودلی السلام یا قوېزما کوم او بد الله دی ی واللهعب دتهګ د ی کوي ما لکوم نشته دی تاسو دپه ان انته متا سو الله مستریم مگر غزان ما جوړوونکی درخواست الله جوړوي یا قوم ای جما قوم لا اسلک مغالم تاسو ناله کدی دیا نو تبلیغوانی اجر سم مزدوری این نایریه نو تمذذ جما الا اللذی پیدا کړم افلا تعقلون آیتا صداقل نکار نافلی ویا قوم اذما قوم استغفروا ربكم بخن وغالی بخل ربنا سمتو بیلیه یو بیاتو بودا سیدی اللہ تا یرسل السماعہ رالی جی بباران علیکم پتاسو بانے مدرارا در ضرورت برابر مدرار والدھر باران تا <coughs> اور دا سمان قووت او د سمانه مراد دې کې باران نه يرسل السماره ليګي وګاران عليكم طتا سبان مدران ډېر به ضرورت برابر ويليتكم زیاد دکی تاسلو قوتن قوتو طاقتلا قوتكم سردي قوتو طاقت تاسونا ولا تتولوا مجرمين او مګر دې تاسو مجرمان قاللو نولی دي کافرو یا هودوو هوود ل سلام ماژته نه را نې کويمونته دب نه په سوواز دلیبانې وما نحنومونګ د تارو کېلیې نه پر خوون کې دخپلو خدایانو دخپلو من ګرانو قولو کا ان موږ موږ ستاسو خبره غوښنه مانروونکی انقول نو موږ موږ الا تراک نو وردا چی رسوله ته تاته بعضه الیتنا بعضه متنجار نو زموږا بیسو ان تکلیف تامهشه لګیاوه صبح سکول نشه مستيله ونه کره انقول موږ نو ایه الا تراک مگر دا چی رسول دتا تا بازو آلیتنا باز اخدایانو مدگارانو زمونگ بیسو ان تکلیف تینو انے کڑے قال ویلیو حضرت حد علیہ السلام انی یقیناً زچین الله اللہا زگواک ام اللہ وشہدو تاسن گواہان شئی انی چی یقیناً بری انز بیزاریں منا تشرکون دہا غا چانا چتا سیدار اللہ سر شرکان من دونهی سواد اللہ نفکی دونی جمیعا زئی سمکر فرق جوڑکای زمان پارٹول سملا سم تنزیرونو بیامات انتظار مکوئی انی توکل تو علی اللہ مازان سپارلو دو پارلاوانے انی یقینن زچیم توکل تو مازان سپارلو علی اللہ پارلاوانے ربیچ رب زمانے و ربکم و ربستہ ما من دعبت نشتگیس یو سر اللہ ومگردہ اللہ آخذن لناسیتہا نیون کے دے سرکوٹی داغ لرا سرکن لی داغ لرا یعنی ہر شئی زمان رب پہ قبضی تصرف کرے اِنَّ رَبِّي يَكِنًا رَبْزَ مَا عَلَى سُرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ خَوْدَنَكَيْ اَغَلَارِنِ عِتَآمْ یَدُلُّو اِنَّ رَبِّي يَدُلُّو عَلَى سُرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذو مارف فوتنے کہی الاره نیو یا یقینا ربھ ما لا شراط المستقیم فلا رنمو دے د توحید طرف کا رہنمائی ک فین توللو کہ چریواڑے دیتاسو وکاصل کلا تتوللو کہ چریواڑے دیتاسو فقد بلغتوکم لو بے شک رسول جي ما تاسو دم ها وسو رسل یزرالیکلی شئین طغلا بی لیکون تاسوتا و یستخلفو جانشین براولی نائبان براولی ورثو براولی ربما قومن یو قوم غیرکم غیر استاسونا تاسو بختم کی نور براولی ولا تدرو منہ شئین او تاسو zarar نشی ور کول دی اللہ تبربر ان رب بی وشکل بمالا کل شئین حفیظ پہاری سیوانے محافظند ولمّا حرك لجأ أمرنا چراغ له حكم وعذاب زمنا نجهنا هودا ننجا تخلصي وركلو منهود له سلام تا ولين آمنوا ما هو او ها که samt chaine menanu de hud le salam sara برحمت منا فمهربانی خپل ترحنا ونجهناهم من عذاب العلیس ان نجات منه ورکلو سخنا <تصفيق> وَتِلْكَ عَادٌ أَلَمَّا يَأْتِ رَبَّهُم بِآيَةٍ جَاهَدُوا بِآيَةِ رَبِّهِمْ كَذَّبُوا وَاستَكْبَرُوا وَعَصَوْا رَسُولَهُمْ نَافَرْمَانِي کړي او پیغمبرانو دختل رغنا او تګو د روانشي امرُ الْجَبَّارِينَ دَهَکَمُدُ دح فِي سَلِ دَهَرِي او سَرْکَشَ امِيدَ او اِنَادِ و اتبعوا ورقصوا شد دي عاد يا نو تصيفي هذه الدنيا لعنتن تدي دنيا کې لعنت او يوم القيامه او تر القيامه دم تدي باندې الله لعنت وي الا خبردار شي ان عادن يكنن عاد ان كفروا ربهم انكار کړه د خپل رب وهجانيتنا الا خبر خبردار ودن تداهيدا لعل دعاء ديان به طارق قومه چلا قوم دهو دسلام و, و ہم سوال سوال ال سمود الله یې لیکلو موږ سموديان ته واخهم يودذینا سوالهم حضرت صالح عليه السلام قالو له صالح عليه السلام یا قوم اعبدوا الله اذ ما قوم لي والله عباده جن دیو کوي مالكم مشتا تسوبره کار من اله بل سو مددگار غيره سواده دي الله نه رو انشاکن در اللہ پیدا کری ایتاسو من الارد دزمکنا وستعمرکن اباد کری ایتاسو فیہا پر ازمککیم فاستغفروہو من دی اللہ نبخنو غالی سمتو بیلے یو بیادی اللہ لتو بوبا سی ان ربی یقینا ربز ما قریبن دیر نزدید مجیب او قبل ان کے داگا چاہت فریاد چشوکورت فریاد کئیم قالوا نبيذ كافر يا صالح ادر صالح عليه السلام قد كنت فينا बेशक ایت تمت مرجون امید نہ لشک تا ته نو نبيذ چتود قوم مشوري سنباله او تا فر و من تو کارنو کی کو قبلها ذات فاض لنا داوس کی خبری کی شروع تن حنا ایا منی کیت مونږه انابدا د عبادتو بندیو کومه ما را غشا یا بوځه غاو نا چې عبادتو تر بما تزونو الی مریب دعو دین نا چیز تنگا غیز بلی محید قلق شک مولی علی السلام یا قوم ایزما قوم ارائیتوم خبر را ریماتا ین کنت علی واضح دلیل مل ربی رحمن طرف نا واطانی به رحمتن اور آخری ماده له غانی رحمن طرف نا ازی غمبرن ما به بچی میر الله الله زذاب له نو سوی تو کا سمات یذوننی غیر تخسیر سمات لو نجب تا وی تا سماله غو تفسیر سی واجب تا ون بلشه ستا سوای مسلمانو بیان ول هتا سمات تا وام سیوا کوي وایا قوم ای جما كون حاوی حنا قطুল্লাহ داد اخد اللہ لکم تا سره طارا ایتن ی نشانا د دین جماعت غیر مرای و انی فضرور تا توم سی الله چ کوي پس نکد کي وله تمسوها ممه کوه بسو ان په تقلیف سره دوخله تکلیف مرسوي فیا خو کوم ورن مې تاسوه راذااب کري بذااب ندي پهقرروها د قتلکې دا وها فقاله د شلهله اسلام تمته و في دا کوم پهریختلو کورون کې سلاطیا من درېرهځې ځ کووادمم داواده دا بېیدرو هووا د د غیر مبضوبې درو پهېېې د روژتیا نشته فلم مار که جامرونا ج راغلی حکم دا ذاب زمونګ نه جینا سوالین ننجات ورکړو موګرو سوحلې سلامته او لغ نه عامن ماه او هر کسانمتته چې ومنانو د د سوحللی سلام سره بررحمتې مننا په میرو بانې سره غپل طرفنا و من خ او ومن خ او ن جااتې او کړ ډته د شرم نهګ او م ینډډغې رځنا د دغې رې د شرم نه نهې بچ کړي ان ر ک ش ک ستاول قوي دا اللهډر قوت والله العزي او د د زوره اوهغاالبهله نهې کسانان د رلهمو چې ظالمانحت چغې چې راول فاصبحو من بين الذين في ديارهم تظنون كرنکی یاسمین فلم <تصفيق> خبرات یا نمنا <يَنِمْعَو> قال لم يغنوا فيها تابو الذين شديدن تابو الذين تخضر شهر علاکه دو سیدلین قال لم يغنوا فيها تابو الذين دل له دو سیدلینو ان سموده کینم سمولیان الا خبردار دار بهدن تباهي بالسمود قرار د سموديا نو ولقد جاءت جيش کراغی ورسل مع فرشتيهم ایبراهيم ایبراهيم علیہ السلام تا بالبشرا طزيري ور کوله بچيغان ني د بچي ديره ور ور فقالو نويدو قالو ويلو دي فرشتو سلاما فلام وائی سلام و نطهبان السلام قال ایبراهيم علیہ السلام سلامن پتاسو دے سلامی فمالا بیسا درنگ نو ترکڑے انجا اب عجلن حنيز دا چراتنی کرو دیتا پیوزخی رتشیو سرام حنید رتشیو سرام فلمہ رائیہم ہر کل چلی دلی علا سمد دلی لا تسلوی لے چننی زیکی غلط آمتانا کراہم ناشنے گرلو دی وعو جسا منہم خیفتاں او ساتلې ودې دونه غره ته ځنه کې پالوی لا ورته ویل ته خفي راي غوا انا اورسلنا یقینا موږ رالي ګلی لا قوم لوط دپار د هلاکت د قوم لوط علی سلام ومراته او دې داهله ابراهیم علی سلام مقامت او ولالا فزهکد فزهکد فزوہیکت یو ماناوله ماودا کړه فزوہیکت د دې محورې راغلی و بری زنانا هېږي بنشو مداواکی فزوہیکت نو هېږي راغله فبشّرنا هاب اسحاق مزور ورکړل موږ هغه ته پېښاتله السلام سرا ومورایې خاقه اورستو دې اسحاق له سلام نو یاقوب یاقوب له سلام د وسی سي زره مور کړو دا ته زوہیکت اما نو لماء مفسرین نو ونه کوله یا یعنې یا پریا کیه تقدم او تاخیر و امراته قائمت السلام وعلى ام فیر وعلى الروى چې لمن نو ته ام نو لکه تکلیف نشه راغلي لو فبشرناها ب اسحاق زیرا مور کړ دې ته ابراهیم ک علیہ السلام مانی او رسو دې ته ک علیہ السلام نه یعقوب علیہ السلام مکالای چې دا زهره وارو د فزاحت نوې خان مل خوشاله شوا ته موږ ته تخله معنی د دعوت تقدیم او تاخير نکي قالت یې دې یا وهلتاه افسوس ا الې د وبچه زېګون وانا اجیم زېنډي وحا ذا بلي او دا د حواله مې ابراهيم علی السلام شیخ بڑا ولما وليت دعوه ابراهيم عليه السلام عمر شخص له قال ازري عمر سس له قال الرسول ان هذا يكنند لشيء العجيب قام هاي شيء دي زبان آشنا قال فرشتو ور توي نو اتاج دينا اعتاجب کوي تاسمن امر الله ده الله ده شي شننا رحمت اللہ اے اے و بارکاتوه برکاتونه د الله دی او کوم پتا سوان نه اهللږي اے کور امام د پیغمبر الله حمید الصل شری مجید مجید ډیر احساناتو والے یومانه ډیر احساناتو مجید دعا کړی مجید یعنی کثیر المحسان کثیر الخير و الاحسان د ډیرو خیرونو ده, ده انسانواله یا مجید د مشانواله فلم ما زہر ابن ابراهیم ال ابراهیم علیہ السلام یې را وجات البشرا اور اغل د تزیره د بچی یجا دین ناس قوم لوت نجګره کوله ونی سره پزارد قوم لوت علیہ السلام کی شفاره سن کو کیدای دی هلاکیږي نه ان ابراهيم يقينا هه ابراهيم عليه السلام لحليم خامخ خبرنا کو اللهون اللهون دا واه معنی دنه کتيرا وا ډیر نرم زواله او غيدن کي الله طرف ته ني حق طرف ته راګرځې ته ابراهيم يقينا هه ابراهيم او الله ترا سفر اگر زیدو حق تبر زیدو یا ابراهيم من غويلي ابراهيم عليه السلام عرض ان هذا مخوار و ديشه ساره سمنان انه هيكن شانداه قضيه امر ربك ديشه كار اغله حکم او فيصل اگرفتا دطارا دهلاکت دقوم نلوت عليه السلام وانهم يكن من اغيجي اعتيهم راجبا بيعذاب نزاب غير مردود جنن به واپس کړه شهدا دا ولما جات رسول الله هر کله چراغلوې فرشتي زمونږ لوتون نو تل السلام تاسې اوهیم حفشه پراتمو د جیوانه زړه نو ځوانانو په شکل کړه او دغه قوم ته تدبد منی پراته الله رب دې سی اوهیم حفته او غیبانې او دعا قزهن زرعن او تاسو په جیوانه زرعن تزړه کې يركبتان شه سيناتان وقال ويل هذا يوم من عصيب دار عبد درا انتهان امتحان دارختا عصيب سخت عبد يا عصيب درا سختة د امتحاننا وجاءه راغلو اضغل, اضغل دي لسلام تقومه قوم لا يهرونا اذكغل غنول شل غنيدش يهرونا اذكغل یہ راہونه چې غلولې فوجلوی دجی دلی السلام طرف تا ومن قوله د دین المخت کان یعملو سیاتی چې مرینو کونا کارا قالو حضرت لی صلی الله علیه یا قومه زمهم هاولای دا د بناتی دغنا نپناتی په هغه اثار لکم او جی باتی دیتا سولطارا لتا سنکاو له کوي چې پک شلې پسی جرځي فَتَقَ اللهُ ذَلَّ نَهِرِي وَلَا تَغْضُونِي مَا مَشَيْنَا كَوَفِي ذِيفِي وَمِنَ الْمَنُورِ دو عَنِّي أَلَيْسَ مِنْكُمْ آيَ اشْتِقَاطٌ كَيَرُجُلٌ مِثْلُ رَشِيدٍ وَخِيَارٌ قَالُوا نَهْرِي الكَافِرَانُ قَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَقَدْ عَلِمْتَ بَشَكَتَ طُهُوُ الْمَالِ نَاشِئِينَ لَرَفِيدَنَاتِكَ باغَلُوا دِقُمْ سَتَ كَمِنْ حَقٍّ وإ ک کنته چې لطالمو خاامخ س پهه مع نور پهصباني چې منږ غ را د لرو قالول په السلام لو لږ کوم قوتن ک چون مالهپ تا سبانې قوتن سکوتهطاقته او آ یا پهناه الارکنن شدید یو قبولی مضبوطتا مما من انستاس مقابل اکڑیو او آوی یا پناہی حاصلولی شو الارکنن یو قبولی شدید مضبوطتا مما من انستاس مقابل اکڑیو قالو دی فرشتورت ایلو یا لو تو ایلو تلیخلام انا رسول رب دیک یقینا من ویو فرشتی درستالی سلولیک چلن دی نشی رارسی دیتالا پتکلیب بانیم ل ل ن دهپل اهل ای را خپلته بدار دی دق منل په پکرري کې د شپ د الل په پکرې د شپې کې ولا تف او شاعته د نګي من کومته سناه دک لم راک مغر دابي د نهوز انیکنشان با مص. رسیږي به دیتما یاو سواوم چیکمري کافرم شريكانو ترسي ان موعدهم لكنن وقد دعى عبد الي يسبالين ان موعدهم وقد دعى عبد الي يسو غسبالين ويلو الاسلام يريد صداقر پر ديلا پريږي لذا هغه جواب نه ليس صبح قريب آیا ولي صدا سدني دې فَلَمَّا جَاءَ مُنَارَكَ لِشِرَاعِلَهُ كُنْتَ عَازِمًا جَعَلْنَا غَرْزُولَهُ عَلَى يَهَاءٍ عُشَتَرَفَ دِيكُونَ سَافِلَهَا عَلَى الْأَنَمِ وَعُشَتَرَفَ وَلِلَانِ نِتَرَفَ غَرْزُولَهُ وَعَنْتَرْنَا عَلَيْهِمْ رَأَوْلُهُمْ بِجِبَانِهِ حِجَارَتًا كَأَنَّهُمْ مِنْ سِجِّينٍ نُتِكِرْكُونَ منزود مَنْزُودًا مَنْزُودًا يَا خُدَامَ أَنَا تَيَارُ كُرِيشِي دَامَنَا تَيَارُ كُرِيشِي دِيدِ یا مَن یُذِن پیدر پیر آوریدن نشاندارو یا مسومتن په یو کانی باندې کافر نلیکل شوی و ان ربک استاذرب طرفنا و ما هی المدیدا کلی ذہیرا غنی القرا ترجو و ما هی المدیدا کلی یا و ما هی المدیدا کانی میر ظالمین دوای ذالمانو وَلَا مَجْرَا لِمِثْلِهِ وَمَا لَهُ مِنْ وَالٍ تَعْخَوْنَ زِمِينَا شُعَيْبًا حَضَرَ شُوبَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامْ قَالَ لَهُ شُوبَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامْ يَا قَوْمِ إِذَا مَا قُمْ اعْبُدُوا اللَّهَ, اللَّهَ غير لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَايَةُ الْعِبَادَةِ وَالْبِنْدَجِي كَيْ مَالَتُمْ مُشْرِكَةٌ صَرَفَ مِنْ إِلَٰهٍ بَلْ هُوَ السُّوقُ مُدَدْغَارٌ غَيْرُ غَيْرِ اللَّهِ وَلَا تَمْقُصُلْ مِكْيَالًا كَمَا مَكَوَيْتَ طُومَانَكَ وَالْمِيزَانَ وَقَتَلَ ی ز مین تاسو ط مالدارای کی خمالدارای خ نعمتو دې دروانه ده الله نولی د خپل اعمالو د وجنه دې نه متو شکر کوي و انی یتلم چې مخاف یریکم علیکم ط تاسوب ان عذاب یوم المحیط عذاب دا ور دی راگیرونکین چې راگیرو موږ کی حالات موږ وکیا قوم علم قوم موفل کې اعلی پروتای ته مانو او تل بل قسطی پادله ولا تبحثوا عن ناس نکم ویده خلقنا اشیا و صنم قلنا كمسين ورانكم کی بقيه الله خير لكم هغه چې باقی پری هغه چې باقی بر کوي الله تاسو ته حلال مال نا یا چې باقی بر کوي تاسو د حلال مال پس د چې تاسو د حرام نه ځانل ساتي خير لكم داډور ورته تاسو ته انکو ممن کے جرری کاسومومنان وبا انا او ظنیماللیکم پ تاسوبانې د حافظ د حافزنیگهبان او ک دا مع نام بقییت اللہ او چې باقی د چله تاسو د حالالمالنا ت د دی چې درام نظامستایں مف لکوم دا دې به تر بهر د تاسو لپاره او په دې چې کوم مؤمنین کچې یې تاسو مؤمنان حلال ګټلې او عبادت ته خوشرته چې کوم مؤمنین دې به شرط ته ورته اگله جاسه فائدنه ورته ومان علیکم به حفیظ او زنه پتا سو باندې محافظان نگهبان قالین الکافر یا شعای وشه ونه سلام صلاتک آیا استا له دې موږ امر وکهونکې تا تا ان نترکدا چی پرېزمونګه ما حوا خدایانو لره یعبودا او باونا چې په ورته کولو زمونږ مشرانو او ان افعل یادا چی کو موږ سیموالینا تخلو مالونو کې ما نشاو حوا چې زمږه خوخشي خپل مال مونږه خپل مخخدا بتسنه تخلو مال کې مونږ خپل اختیار نه کې انك الان تل حلیم الرشید یقینا په خامخای صبر ناک او خيار بعد استخزاب په تور باندې یا حقیقت کی انکران تلحیم الرشید یکون تخا مخا ثورنا کو خيار ثرید بتول دا سید بیقلی خبری کہ قال علیہ صوود علیہ السلام یا قوم زمقم ارئتم بررا ترا کوین كنتک چلنم زر الا بینتین بالواذ دلیل بانی من ربی طرفنا ورز قنیم ما تمنو وختل طرفنا او رزق راکر ایماتا منہو دختل طرفنا رزقا حسمن رزق خیستا رزقنا مراد یادئے کہ غلال او پاک مال لے یاد رزقنا مراد او رزق باطنی میں چه مراد طولم حکمت و نبوت تے و رزقانی او رزق راکر ایماتا منہو دختل طرفنا رزقا حسمن رزق خیستا و ما دا چې مخالفتوکم مستاسو الامه انهاکم طغسکی انهاکم چې تاسو باندې کوم منحو داوینه دا نو کار متاسمونکو په تخلف دی لیکو لامرب المعروفونکو په تخلف تما کې امی موجود ان اوريده غیر ادمه نرم الا الاصلاح مگر د اصلاح مستطاعت سورج ما وسه تا وما توفیق الا بالله لَغَی تَوْفِیقُ زَمَا اِلَّا بِاللّٰهِ مَغْرَزَ اَللّٰہ تَعَالٰی کی وے اَ تَوْفِیق سَتوی امام ابن قَییم رحمہ اللہ مدارج السالکین کی وے توفیق دیتا تو ہے کہ اللہ دی تختمہ تو ان سپاری او خذلان اور رسوائی سے توئی تو کہ نفس لے توفیقی او ندی توفیق زما اِلَّا بِاللّٰہ مَغْرَزَ اَللّٰہ تَعَالٰی اس کی علیہ توکلت تو کدی اللّٰہ باندې مازان سپارلے وایلیہ انہی او دی اللہ ترکتا ذو رجوکم او گرزم ویا قوم اے قوم زمان لا یجرمنکم باعث دی نشی پتا سو بان نیتی دی نکی تاصل رشقا کی مخالفت زمان زمانہ مخالفت میں تیزی کی وعنی چاہی اے مصیبکم داچ ورسی کی تاصل تن اسلما پمس اللہ یا ذہا وصواب قوم نوحن چه رسوله قوم بن محمد علی السلام قوم بن حسین علی السلام قوم صالح علی السلام تا وما قوم لوت منکم بضعيد ائنه قوم بن لوط علی السلام تا سنن ری تا درته وحانی واقعات ذکر کل ذکر و تختیب الانبیاء و استغفر ربکم بخنو غلیب کل ربنا سنتی له او یتوبوا فغفر له ولی او سنتوبه الهنا مراد از شرک نه توبه ي رب کوم دخنوو واړي دختل ر نهسممتویل او زیتو بااصل الله ان رب رضما حياً رحم وال دود او من ساتون ک قالون ما شوبه شوبلصل العما نپ نهپ دمونږ كثيراً په مما دا سنه تقولو چ ک وإ ل نراکهقین <تصفح> موږ حامخو تاافنا پختلدانان کې دوائسم کمزور تکمون کې ولولا رح توګه چې رساله قبیله نه چې دای پدین کې مرمو سره شریک دي لر جن ما کنا خاتم ومن پګټوان نيشته وي ومان تعالی نه بیازي او ني په عزتمن ني انبيایو توحید په اړه سره خبره برداشت قال ايو محمد عليه السلام يا قومي جماقوم ارهتي اعز عليكم درې عزتمنده د پتا سوالې مين الله اذا الله نا وتخفتموه او نيوله دي تاسو دي الله اورا ورا اكن رسل دغانا زهري عاشا تغرولشن ان ربی بیشک رب بي بشکرف جنا بنا تاسو باندې تامنون چې تاسو ته قوم کوم کې ويا قوم عملو اذن عمل کويلا مكانت كون په تلې مطابقم اے زمان قوم اعملوا ملکو یلا مکانتکن دخلی طریقی مطابق زمان قسم نمانئی انی عاملون بشک زمین ملکو اونکے صوفت علمونا زردے چپوہا شیطا سمیاتی ہی چھ سو بیچ رابش اغتا ذاب مذاب یخزی ہی چھ رسوا وشر من دبکیہا ومن هو قادم سو بیچ غضب روجنی وارتقیب انتظار کوئی انی ماکم رقید یقیناً مزمنه متاثرات انتظار کوي کو نا ولما جاء امرنا هر کله چراغ حکم دا اعزاب زنا نجینا شعیبم منی جات ورکرم دا رسول سلام تا ولن نعمن او ها کثامت جہی ایمان نو ورو ما هو دا رسول سلام سرا در رحمت مننا ته مهرباني سره واستن طرفنا واخذت الذي نزل مسيهته یولم حاکت علر کی ظالمان و اسوهتو ہے وطن کی شہر اسوهتو ہے وطن کی چورانیو رو فاصبہو سی دیارہم یردو تو پرتاو سی دیلو کنی مدین کی الا خبردار دو دل مدیناں ہلاکت دی تباہی د مدین والے بتارا کما دا ا دسمی لکثرن یہ ہلاکت او سمودیان والے ک اللہشن سمودیا وَلَقَدْ رَسَلْنَا مُوسَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِآيَاتِنَا بَخْتُلُ مِشَانَاتُ وَمُعْجِزَاتٌ وَسُنْفَانٌ مُبِينٌ أَهْدَيْنَا سَرْغَنْدَ وَخَارَ سَرَامَ <تصفح> <تصفح> إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ وَسَرْدَارَانِ وَاغَتَانِ حَتَّى دَعَوْا أَمْرَ فِرْعَوْنَ لَدَيْرَ وَعَنْشِيبِ فِي سَلِيدِ فِرْعَوْنَ فَسَيَ وَمَا أَمْرُ وما امر فرعون بالرشيد او نو اغراي د فرعون به رشيد درستا وما امر فرعون اغراي او مشوره او درست فایدی والا به رشيد معنا سديد درست يا به رشيد سفایدی والا داغه مشوره او حكم به نو يقضي قائمه روان به شيد پس ده قومه تل فاوڑا دهم النار نورنمادو کد اورتا فاوڑا دهم النار کی اورتا و بیث الوردو دیر بد گدرد المورود چهت ورد لنکی دوشی و بیث الوردو دیر بد دی دا اور الوردو گدر المورود چهت ورد لنکی دوشی ویردوی عدد انكی بیلا و دور بدګو در له خپل پښې کرښو دي پڅې سي حاوي په دې دنیا کې لعنت لعنت او يوم او پرند قیامت بم فرعون او داغتا به در ملعون وي تو سر رسد المرفوظ دور بدې اغاط فال مرفود تهديہ سر رسد رسد ال عثيه او المرفوظ یعنی عثيه کرښې نو معنی شو سر رسد دیر بد دې دا دالاریا المرفود هديه کړې شه لکه پشکشي جوړ تکښته کوي دیر سره یې دې مرشود دیر بد دې دالانه پشکشي پشکشي کړو قالک مریم بای القراده <troisième> او د خبرونو ده تلونا نقصه علیکا چبایانو موږ دې له پتا باندې منها قائمن داریدینوسم ولاړ شه الله وګوري کنه په نظر وګوري ظالمنا و ما تجيبان ولكن ظلموا انفسهم لكن ذا يظلمون او دې تمام رکان نظام په خدایان جوړ کړو الله او چې ما عذاب راو خدایانه چې ته فما اغنت عنهم اس کا کار نو راغني دي دي الهتهم الملتي اغنت عنهم شیخ الهند رحمت الله علیه مان کوي فما اغنت عنهم پر کوم کام نه آئے فما اغنت عنهم اس प्रकार نور اعلی د دوی الہاتو ملتی مگاران د دوی هغه یدو ومن دو الله چه دای برابرل سیواد الله له من شین زربر لما جا مربد کله چراغ له آزاد درفتا استاد رب آزاد چرکل وما آزاد می یاد کړو غول رغیر تدبیب غیر د تاوان سبب شین تدبیب تخسیق نور له تاوان سیوا وذکه دانج یذور دقانیول نرفستا إذاذا خذل قه کله چېي سي کللو والوره ووظالمهتونلو حالله د چېلو واللهظال معوي ان اخوه علی من شدي یک من يول داله درنااد سخ ان فيظ ک ب ش چېله آن خاامهای برتتي ل منډچا دپاره خاافذا ب آخره چې غري څنګه شبیر احمد عثمان رحم الله او بعد دا دنیا دار العمل له الجزا نه ویل الله کوي کدا دې یو زين نه نو دنیو مخامت کوي الله څنګه ځکه وینم په ذالکلا آیه تن یقینا ته دې کی, کی, کی خامخا لبرت لمن دا چاله پارا خافا ذا بالاخره او رضا ذا بالاخره ما چله په دنیا کې دار العمل نو قیامت دار الجزا رسایته ولا سکی ذالک <صحة> یوم مجمور لهم ناس دایو رضا دا مجمور لهم ناس چرا جمب قریش غیت خلق و ذالک یوم مشہود اور دایو رضا مشہود چه گواہی با اکریش پا غیقین و ذالک یوم مشہود اور دایو رضا مشہود چه پدی کبا گواہی اکریش پا خلق و ما انو خیره او مرس کم ندرمونی که متلرہ اللہ لجل معدود مگر د طاره د یونیټی معلومی چې الله معلومه یم یوم یا تیپ کمرش لا تکل نفسن خبر دن کیا نفس لا دیزنی مگر په حکم او اجازه د الله فمنهم بعضر دین شقیون بدبختوی و سعید او بعض بن یک بدختوی فهمن لذین شقو چې دې بدبختو ناری ریته په اور کیو لہم د یه طاره فیا غفیرن نریه یاد وی پشان قربانی او شهید او چتا یاد وی پشان قربانی الله امان کرا کی غفیر سلوی او پکالارا وا پشان قرب او شهید او غتا وا شان خر قالین فی عام شوال بدی کی مادامت السماوات والارض ترسوچه مشی السما منوزم کی مراد الاخرت اغاسمان منوزم کی لازمہ کا اسمان مختمش الا ماشو دغه تل علاوه معنا د سیوا ده سیوا ماشا ربک سیوا د اغاظ اپ نه چخه خوشیست او رب هغه نور سیوااله تل علاوه ده ان ربک دې شکر واستال للی مایر کوم چهو داوسه چیوه وای راځي شي مسكينانه لکه چه پس کړه نه مرنګې نه راځه دنیا هر جهه که سام دې سو ایدو چله منو شي فَإِنَّ جَنَّتِي لَيَوْمَ تَنَزَّلُ كِي خَالِدِينَ فِيهَا مَشَاءَ بِرَبِّكَ إِذْ مَادَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ تَسُوءُ مَشَاءَ اسْمَانُ نَاوُ ذُنُكِ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ مَغْرَاوَچ خُوشي درفستان لَيْلَ وَنُورُم بَدَلِي سي واکَي أَوَا أَن دَاو بَخشِش دِيدَ دا الله طرفنا غیر مجزووس چې داو کټکیږي نا ختمي هیونه الله زموږه نصیب فَلَا کو تم فِي فيمرين په شرې منما داس عابو ها وولي چې بعدت کوي دا کسان دا مشرقان ما ععبونه دي بعدت نه کوي اللا كما عابو آببا اوهم مگر لکهسنه چې بعدت ک مشرانو دني من قبلو ددينه مين وإ ن منجله موفهم خا مخ پور ک جيته نسوبه هم مغ برخددي غير م قوس جهسمین گڑھیاو پکینی قداتنا دیشک ورکړې موږ سنکیتاه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته کتاب سختلی ششی مختیلاف کړي شو پاغي کې ولولا کلمتوں په چرنغه حکم او فیصلہ سبقت شیروان دې رسوله مربیک استاغربې طرف نه خلق یې دینهم لو خامها په سلبه کې شو پمن دی کې و انهم خا مها قشکت کی منہ دی نا مرید کلک شک کی و ان نا کنا او یتین نا تھن ان ما ل یوش انہم خا مھا قرب اور کی دیتا رب کرک تا مالہم بدلی دا ملن دی ان هو یت علم عل ما یعملون خبیر پہا فلانی چ حکمنا الله ذکر کوي فاستقيم كما امرت مسبحت الله قسمه تعالی حکم کړی شوی و من تاب ماکا اهرسوب ذل مجبشي چيته دیسره شریف نه وکاسره ولا تطغوا دهدنا ورته ریږي امام الله حکم حدله مو کرته مقليه ته پکې یا ولا تطغو سرکشی مکوئی پا قرآن کی چه حلال علی حرام وائی حرام علی حلال وائی او دام آنم ولا تطغو نافرمانی مکوئی دختلغب او دام آنم تفسیر رحل مانی کرو ولا تطغو مگدر وائی توحید دشرک سرام انہو یکنن داللا بمات عملون بسیر پہاو سبان اجتاس عمل کوئی لیمکنے ولا ترکنو میلان مکوئی إِلَّا الَّذِينَ هَاقَ كَانُوا تَظْلِمُونَ ظَالِمِينَ فَتَمَسَّكُوا بِالْعُرْفِ وَرَنَا أُغْرِقِتَ اسْتَوْر وَمَالَتْ لَمِنْكَ اسْلَكَ أَرَمِنُ اللَّهِ سِوَى اللَّهِ نَمُنْذِيَا آسْتُدُسْتَان سُنَّاتُ الشَّرِّ مَنْ دَعَتْ وَسَرَنْدَايْنِ كَرِيشِي ظَالِمَان سُبُتُونِ إِلَّا مَكْوَيَ وَلِكَافِرَانِ او مُتَّبِعِينَ په دې تعلیمانو کې تا حجله غنا او دراعت تیر سره شاملې دي واکه مس والصلاه تا باندې کوي په موږ باندې طرفه طرفه النهارې تا ورځو طرفونو درښتې <تصفح> یمې د صبح نماز پکې دماځي در منځه تا واجلا فمن الله اوقات کې وشینا ان الحسنات یکو یوه نور د عبادت اعمال له ذالک اللہ قرآن ذکر للذکرین نصیحت تیری لپاره د نصیحت اغستم صبر صبر کوا فان الله بشکل لا یدی او نبرباږي اجر المسلمین اجر د مې کمل کونکو فلولا کانوا من القرون مولی مودا طفا موتی له من قبلکم چتاسم المختیری شنین انہ بقیت خاندان داخل مان ف چمن ک دسات کولو د س لې پهم ک کې الله ق مګ ډور لږو من منډ چاان گې نا چ نورتن جا پر کلو من هوندا هنا و کبان ل روان شو کسان لمو چې ظالمانو پهنا د هغهماللو کې اتری فسی چډ مکر شو پ ک وکانو مجرمی نوډ مګمان فَمَا كَانَ رَبُّكَ هُمْ لَيَرْسَالُوا إِلَيْكُمْ قُرًى جَهَلَا كِذْبُونَ عَلَى رَبِّهِمْ بِالظُّلْمِ فَصَبَّبَ دِيَ زُلْمِ دِي وَأَهْلُهَا مُسْلِمُونَ أَي حال دا دې چوسي دن کې د له اصلاح اراده نه لرلې اصلاح اراده شې الله رب ال عزت يعني عذاب دراوري لجعل الناس خما غرذولے خلقت امه واحده اندلې پدینانی ولایا مشوب دیم مختلفینه چې اختلاف وکړي تر قیامت پورې د اختلافاتې انسوک به د دین او د توحید په کار ارسه قربانی کړي انسوک به د شرک د احریت په کار ارسه قربانی کړي الا مر رحم ربک مغراس او چې رحم کی پیدا نړیستا ولذالک خلقهم وَلِذٰلِكَ كِتَابٌ اِشَارَةٌ اخْتِلَافًا وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ فِي ذٰكِرَةِ بِي يَٰوَلِذٰلِكَ بِرَحْمَتِ كَوْلُهُ لَطَارَا خَلَقَهُمْ اللّٰهُ فِي ذٰكِرَةِ بِي وَتَمَّت كَلِمَةُ رَبِّكَ حُكْمًا فِي سَلَامٍ لَّأَنَّا جَعَلْنَا رَبَّكَ لِيُخْزِيَ مَن حَادَّكُمْ جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ بِطِرْيَانٌ نَّعْمَ شَيْءَ خَلَقْنَا او دټو بیان کون نه پتابانېې نمبار رولو دا وهااتو د په غمرانونه ما نوسبب تو د هیو عاد کا چې موه م پهې سرهزستان وجه کا او راغلی تعتا في هذا حقکوو په صورتو کې د حق بیان نه و مو عزتون او دا نېحت ځ کار ل نومننو د کې پ کارغ وَقُلْ وَالِلَّذِينَ حَاكَ سَامَتَا لَا يَنُونُ فِي مَا نَرَايِ أَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ عَمَلُ كُلِّ طَائِرٍ بِطَرِيقِ بَانِي يَمُخَصَّمُ مَنَايَ إِنَّ عَامِلُونَ يَكُنَّ الْمُنَمَّمَ الْقَوْمُ كِيُ وَانْتَظِرُوا إِنْتِظَارَ كَذَ اللَّهِ وَفِي سَرِيعٍ نَامْتَظِرُونَ يَكُنَّ واللہ غیب السموات خاص داللا دا دا لپاره علم د فطرت سجن الله اسمانونه و ان ارض غیب نکړي و یلوی دغه الله ته یرجع الامر واپس کیږي کارونه كله ته خابدوه له واجب دالله عبادتو بنجوکا عليه او ځان اساره په دغه الله باندې و ما تعملون د هغه سمجه کا سو بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> <سؤال> السلامرا الله يريد تماما مقصد تلك ايات الكتاب المبين دا <ده> يا تمام <TVs> الكتاب واضحني المبين واضح <مبين> <وازح> كتاب ان <مبين> الله بشكارا له له من الكتاب قران القران <قران> عربيا توازه <قران> لعل اكلم بذبار تاقلی جتاس العقل نکاروالی نحنو نقصو ملو بیانو علیکا بتاوانی احسن القصوصی احسن تفسیر قرطبی جو ہے احسن القصوصی دراجی بدکی سونا احسن القصوصی نحنو نقصو علیکا ملو بیانو بتاوانی احسن القصوصی دراجی دما ته سبب دهاري او هيناي ليك چې و هي کوي زموږه تاسو هغه قران وروي قران يا ان كنت عزل كتبت من قبله مخکې درا نازلونه دی قران نا لمن الغافلين خامخا د خبرونا تا ته کنه وروي واکيات ان قال يوسفات کا واستو دي سهمه سلام نبی خپل بابا جی ته يا بابا جی جما اني يكنن ذچمر مالی بلیو احدا شرکوکا ونیو لستوری والشمسا الورمی قتلو والقمر اصفرمینی قتلو ای بچی سنگری قتلو وی رئیتهمی سالیوین مالی بلیو دیل رجدی مالی سیدی پولی قال ایلی حیرت یاقوب علیہ السلام یا بلی ای بچی زمان لا تقصص مبیان و رعیہ کدا خوب پلی علی اخوتکا خفل رمتا کی لَكَ کې په چل بور ک ستا د ضرر د پاره کې چل جوړ چ ب لکهستا د غر د پاره کې چل جوړ شطې من شط انساني د پاه انسان مع دشمن سر و کالهدار وکذالک دغشی دغشان الی کا دارن یی ایک تبیی کا رب کا وغرب کی تا مرہ راستہ و یعلم کا اوذ خیطات من تعویل الاحادیث د حقیقت د خبرنا تعلیم حقیقت احادیث <تصفيق> خبرولوئی انہو کا تعلیم مگر کتاب اوذ خیطات من تعویل الاحادیث د حقیقت د خبرنا و یتم او فرود کی اللہ نعمت خپل عليك ته وعلى الی اقو آل عطا الله حضرت یعقوب علیہ السلام کما تمه لقد سن فر کړه دغه نعمت الله ورکا باه په لار نیو من قبلو د مخکینا چرا حیات ابراهیم علیہ السلام حضرت صادق علیہ السلام ان ربک علیم وحکیم یتنان رستابه فوها حکمت و علم لقد کان فی یوسف بے شک اشتغیتی یوسف اپو آقیدی صلی اللہ علیہ و اخوتی ہی او دون ناغ کی آیات لسائلین نشانات دا اللہ پا توحید بانے لپارد پوسکون کو <تصحیح> یا آیات نشانات و علامات پا قبرت دا اللہ بانے یا نشانات و علامات پا صداقت دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بانے لسائلین لپارد تا پوسکون کو <تصحیح> تونکاله کله چيلي د يوسف عليه السلام لیس فی حامه یوسف علیہ السلام واخوه ورده ده احد الابینا دیر محبوب ده بابا جی زمون تندناه منا ونحن عصبة حالم کی منو مضبوط دللو تونکار ته نه سنبال لے امین در سره ساته ان بالا یچند بابا جی زمون لا فی دلال النبین خاب خاله تصادق یخارکی سرگن بسادا گئی چی پروکتے زرارت پختلا مانانوہ ورنک نبی تیوی لفی دلال مبین خواب کافر او پدی استفاقو جو یوسف علیہ السلام رونا کافر لو اِنَّا بَعْنَا بابا بَابَا جِنًا لَفی دلال مبین خامخا دے پختا سرگنکی پسادا بے اخکارکی بس مشورہ اوکر اقتلی ویوسفا وی قتل کئی یوسف علیہ السلام ویترہوہو یا اوغرب ایدے اردوان نام نامالی مزمکہ کی مزمکی نکیرہ ذکر کا دا بادئین چا تلیر نامالی مزمکہ کیا غر سوئی اوٹرہ ہوئی آو ارغوی دلرا ارغن چا تطوخش مزمکہ کی یخلو لکن و جوابیکن خالی و شیتا سو بطارا مخستا سو بطلار مجبورن بگر فردیا محوثاتی بالصبینا یخلو لکن یواز بشیتا سو بطارا و جوابیکن مخدپلار ستاسو وَتَكُونُوا شَيْئًا تَأْسُمُونَ بِآيَةِ تَقْدِينَ قَامَن صَالِحِينَ يَقَامُ لِكَمْ تَبُوغَا سَي تَبُوغَا سَي وَسَلَامٌ تَبْقَبُولُ قَالَ قَائِلُنْ وَلِي يَيُؤْمِنُ مِنْهُمُ الدِّينَا لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ مَقْتَلَ وَيُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجَوْرِ يُخْرِجُهُ الشِّعَابَةُ الْجُنْبُ غَيَابَةُ الْجِسْلِ یا شان کو غنی وای کید غنی کوتی جوشد ددلا وی ور وی کور زوی غیابتل جبی پای ادت کی دک چکوینا یہ حدی یکه تای چلو ورجن هلاک شمرشی یلا دغل کی کینه والقه ور واش وی فی غیابتل جبی پای ادت الجبی دک چکوینا ینتقثو تو دک دی قافلو والا ان کنتم فاعلین کچره وی تاسو دا کار کوم کی پشمشوره را وسته پړي چې وسکوله ورځل و سره الله خپل طارته دغه نبی عالم الغیب ني نبی حاضر ناظر ني کله نبی عالم الغیب او حاضر ناظر وي ته ویو کنه تاسو مشوره کرے قالو یې دې دې یوسف علیه السلام بیا با نا ای بابا جی زنګ ما لك فی شین دی تعالی الله چتا مانقدار نگر سلام و مږه علی یوسف عزور یوسف علیہ السلام کې و اننا یکن منعچلهو د یوسف علیہ السلام لپاره مناسی هون خامخیل به خیر فا حانو نا ارسلহু له دمانه زم سرغدم سبالا يرتقض دغه طرح طریق سره له ګمیو خو ویل عذل دیږي و اننا علیه او یکنم نمد ددتارا خامخ آفازت کون کی غیو قال او دیو حضرت یاقوب علیہ السلام انی یکنم زچین لا یحوننی خامخ آغم جلئی ما لرانت جعبو دی داچتا سو بوزئی بے واخاف زیر ادم ایاکو لہو زیبو لرا شرمخ وانتم عنہ غافلون او تاسو بددنا نا خبر اے قال او دیو یوسف علیہ السلام اخت الوالد تیوی لئنکا لحظیبو کچرو خورد لرشرمخ ونحن عصبتن او منو یو مضبوط دلو امنا ایدن لخاسرون بیشکم تدا وقتی خامخ او تاوانیان نبیو مندر او یوی سد مون شرم خورد او در لئے تاوان خبره فلمہ زہبودی ار کلچنی بوتلو حضرت یوسف علیہ السلام و اجماو کریبانه تخاق راغلو ایجا دغه دا چون دغیدلر ارتاو کی د لری غیاوۃ الجبد پربت کی د کچ کوینا الله والوع هو نه الیه بازی لماولی دی چې له قوت ورته ملاو نو نه واو هو نه او هو نه الیه وہی کلو راغره تی صلی الله السلام تا لتو نذ چ خامخا خبرداري غور کتابو ته به امرهم ته ديكارد ابوغان ني ها دا چ داو او هم لا يشعرون او ديبتا ته جننا يوما متاوا او هم لا يشعرون او ديبتا ته جننا يتا مانا وا وه لا يشعرون الله او نور ته وه کو لوديب الله ني چ وه له كي واه نه اله يمو ته وه کا چته دې ورته دا واقعیا یوول راایه دې چې موږ ما سره مداشدات وکړو واهم لاي شهرون او دای توهيبانه په دندګو چې رسول الله صلی الله علیه و علیکم او خو کوی او خنا وخت وکړو او په تیار کې رااله باهم او راغلو دای خپل با باجی ته عیشان په وخت ما سوتن کېب کوون چې جړلې دتصنو ځای جوړ کړو حاللي <سؤال> جي یابانه ااد باې دمونله ان د همناتللیمونه نق منډه مووهې طرکنا پریخې مو س سفله سلام نه م تانا د خپلو سامانو سره فاکله ح نو پره د ل شرمخه ومان تنو منله لاې ی کوون کې پهمونه بانې وکننا سوادقین ه وجاؤو اراكل كريدي علي قميصه په قميص دا رواني دمن كريدن په وینا د درو باندې څه شوالال کوه يوسف عليه السلام قميصي پای کړو يعقوب عليه السلام شوکت روه رحمت قميصه يا څنګه شرم خو بل سولت لكم بل کي خايسته كريد تاصو بطار ام فسكم مستاسد النفسي عمر فصبرن جميل نماز طرف صبر خیرسته بهترنین فصبرن جميل صبر خیرسته ډیر خوی فصبرن جميل صبر خیرسته ډیر خوی صبرن جميل صلی الله مخلوق له نی فصبرن جميل صبر خیرسته ډیر بهتروی والله المستعان و الله ما مددښت له شهره علامات شفون تا چې تاسو بیان تا تاسو سره جوړ زد اللہ نمدت غارم بلچہ نمدت مغارم و جات سیارتن راغل و قافل فارسل واردہن نغیل دل واردہن غبورن کخپل اہم مشکی تیرے تو مشکرہ رکھا فعدلا دلوہ فعدلا دلوہ پس ورزولنکا غبوکی خپلی لرا فعدلا ورزولنکا دلوہ بوک خپلا کونو بوکا ورزولنکا خالم ویلو دو یا بشرا هذا غلام <تصفح> ویلو دو چاہتے ویلو مرگرو لے ویلو یا بشرا یا بشرا ایزما مرگرو زیر واخلئی هذا غلام داخوہ نگوی واسروہو پتکڑو دی یوسف علیہ الصلاة السلام لرابد وعا دکارہ دی تجارتون واسرو واسرو اوپتو ساتلو دی یوسف علیہ الصلاة السلام لرابد وعا د تجارت په خیال وانی والله علیم بما يعملون او الله رب لذت خو ته سماني چودې نلګم کی یا ولماو دم نکري چکل دي قافله والو دي کی نو رئیس اسلام روي غردېدل حيرهغه مو كلام دونه لا تختهوله او اثر به دعاء په تاسو سره د نړۍ د بارو تجارت او د دوی غلام وره او خرڅ کړ والله علیم عملون الله په هغه طاووس باندې چې وې ملکون کی و سمنن به ثمن بخس زمین شروه د نور یعیدون تراجه و شروه خرڅ کړو د نور یوسف السلام یوسف علیه السلام لرا د ثمن بخس په تاسو درحم مادوذا چې په یشمیر کړي شوی راکیږي دا ته ودی یاد لري څه چې دیت او وشراوه خرڅ کړو دی ورو دی صلی الله علیه وسلم دی صلی په تاسو نګو باندې دراهم مادوذا چې په یشمیر کړي شوی یا ر شرودا غنی په قاصری وله ترازوږه ماندا شیش وا شروه اغسد قاصری وله یوسف علی السلام لرا درولنا دوی ثمنین بخشین و پیسون وګبان دراهم ما دودا جدار رقیش میر فیه من الزاهدین او د یوسف علی السلام بارکه من الزاهدین نبیین و ناد برغبتنا وقال الذين يا كف اشتراهم من مصرع کی حضرت یوسف علیہ السلام رحم من مصر پر مصر کے لیے امرا کی ہی بیوی اخترتا اقرمی من کا مسوا ہوں زید طاقت کی دو دی یوسف علیہ السلام اسایان خانہ مزیرے چاہیے منتفع درائے سے وہن لگا یا زمین سو میں دلرتا ہوا وکالک مکن مال یوسف علیہ اللہ کے دارن کی زو ور کرے مل یوسف علیہ السلام تصل ارضی تم کا دن سرکی ول نعلمه ا دې چې تعلیم ورکوم موږ من تابع ال احادیث ده حقیقت د خبرونا والله غالب الامر ہی الله زو رورده پکاره مستلبانی والله غالب الامر ہی الله زو رورده پکاره مستلبانی د دا امردار زمير الله تعالی جل یوسف علیه السلام تراجی ده والله غالب الامر الله زو رورده پکاره د یوسف ولكن ما اكثر الناس يا العالمين لكن غير الخالق على العالمين فهينا سنغه له کیو رپلار ورته وی خوب بیانے نو اللہ خالق سن خوب بیان کو دارن جی رو نہ دی خبر نشی من اللہ کا ار خالق شروع نے خبر نشی دارن جی رو وی چمن دے پلار پر دھوکہوں کو دھوکہوں نہ کرے اللہ خالق دروگے شو دارم جو یی مصر ی دیوته دجی سره ونې لیکن الله خپل کار کې غالب او مساله للا بل طرف لاله لکه سراروان ولا ما بلغ عشرته چې رسیدلو حضرت یوسف علیه السلام سوانه کليتا اته نہو حکم او علم ورکلوم هغه ته حکم او علم پیغمبري او علم نو په دا و كذلك الله ایدارنگی نزل المحسنين بدلی ور قومه المحسنين نیکمل کوم کو تا از یک روحیمانی د محسنین معنا کړي اصحابینا عل النوایب دارنگی بدلی ور قومه هغه صبر نا کو تا مصیبتونو تکلیفونو دل راغه زنانا او فی بیتها چاغد هغه فکر وکور کېو ان نفسي په بارد نفس داغ کې او غلقتل ابواب او بندې کړې و ټولې دروازې امام قرطبيو د دادا څخه مالو چاغه کې و دا دروازې واړه دروازې بندې کړې او غلقتل ابواب او بندې کړې و ټولې دروازې وقالت ولي دي بيبي دازي مصر هي طلق هي ته اسمه فعل و په معنا د تعالی د اسرع تا توام راشا تلواروکا ما ترفتا قال یوسف علیہ السلام فرمائیلو معاد اللہ اعوذو معاد اللہ پناہی غالم پناہی پنمد اللہ انہو ربی بے الله دا رب زما دے زما رب احسن مسوايا خیر تکړه دې زید استوګ निजाम زخ پر رب د تکلیفونو نه راويستم د کوينه راويستم شايخان ندانته راوستم لوزد رب د نعمتونو ناشکرينه کوم يومانا د آیات مبارک دا یو یاغانه موږ او ستاسو شریعت نه مخته بادشاہ دا دارنګ مالک ته بیروب وي انه بيشکه دا خواه نست ربي دا هو مالک زمانه او زمان تربیت کئی مالک دے بچو پشان پکور کلوئی احسان مسو آیا خیست کلے دے زید پاتے کی دو زمان نو زد نعمت ناشکری نکو انہو بیشک شان دالے لا یفلح الظالمون چے ظالمان کامیابی گنا ولقد حمت به او یقیناً حمت بہی آغی پورا ایرا دا الللو ر欢ل左 دیو سف علی سلام و همم ب separates آوی راداکھا الللو رولو سلام دا آغی لولا الرعاب الرحان ربی ہی کچری نیوے لی دلی دلائیل لخ رب د طرفنا اغا دلیلی کنیوی لی دلی پا قباحت د بدکاره이 بانی و همم بרא اور را دبا کروی آغا بیاء ددی لولا الرعاب رحان ربی ہی کچری نیوے لی دلی دلی د طرف درخ پل ربنا ګدارې کا لویدارنګ موږ دایوسه عليه السلام مضبوط کړو لنصرف عن حسوا چې واړو موږ ددنا سوآ غبطکار خیانت والفاشا او بی حیاي انه هو يكنن دایوسه عليه السلام من عبادنا المخلصين او د باندې غانو زموږ د خالص کړو شونه واستبق الباب او دوارو منډي کې دروازې تا واستبق الباب دوارو منډي کې دروازې تا د ته ټول دروااز بندې ک د یو دروازې زي کوورکوو د تفسییر روحل مع ک د لا داسې معلو چې ګ درواې وي لکه د جماعت کې ځان بندې دا ټول ورو نه به او چې کله ی خو بیو ککې کافی دی نو و او دوواو منډې کې درواې ته یا و به قلباب ځانې روان نکولو دیو د یو بل نه دروازې تهقد کمیو او شلو وغې قمیص د ی سفلل اسلام من دګورې نهشا طرف نهفایا ص دهه او مونډ له دې دروازه سیدا ها خوند دا غ باب د دروازې سره قالت ویلی دې زنانا ماجزاو نشته د سزا قالت دې زنانا ویلی ماجزاو نشته د سزا من چا غچا اراض بهلي کسو ان چې واړی ستاد کورواله سره بدکاری الا ايوش جنم اگر دا چی جیل دی واچولی شي او عذابون علی میا عذاب, عذاب درناک قال یوفل اسلام را ودتنی دی زماه مطالبه کړړي دا نفسې زما د نفسبارره کې وشااهده من اهلی دی کېولما او خلافو چې دا ګوا وړو کې و کللو نو مفې ن طرفولري زمونږ استادانو ب دا خوښول چې کې دا ګوا بالېخ سړی نو بیا به شاهده ک ماه د حکمه شي وشااهده شاهدون فیصله کړیو فیصله کوون کې من اهل هذا دا قبر دارا دا ای دی خزینہ کچر بالغتی مراد شنه شهدا وبمانه د حکما حاکمون شه ادا ذ علماء وجرا معصومو ندا و شهادت پختو نماناش و شاهد شاهدن گواہی کړه او یو گوا من اهل ها د دا قبر دارا دا ای دی خزینہ ویلو ان کانا قمیصو کچر قمیص وی قمیص د یوسف علی السلام قدم من قبولل چداش لیدلی وی د مخه طرف نا فسدقت ملا دا خزرشتینینا وهوه من کاذوي نو و هغه د درغجنونه دی ینکانه کمیڅوه که چریوي کمیز د هغه ققد ده چې چېلییدوي مندوورین ل شاده طرف نه پهته ضبت نو داښه درغژونه د من سوعادي قونه وغ در رتونونه دی نو پهلماه کمیوه هر کله چې ویللي د د یوسفلی سلامو قدده مندوورین چې دا اشلو ل شورو قال ویل زی چې م سره من کېې کو نه یقی ن دا ستاسو مکر دے انہ حاضر دا دی نه کې د کو نهیم ستاسو مکره او فرب ډیر لوي د په مقابله د مکره او فرب د سړو کې یوصف ای سفللی سلام آریزن حزا دديې خبرې نه مخواه دا چا لوایم اوښځې وي وس تخری للی زمې کې بخنه د غړه د خولیګونه دپاره اگر چې کافرانو کاافانو خو کافره الله مننی او بخنتی د خپل خیال مطابق غواړي اوس تخری لزمب کې بخنو غواړه د خپلی ګونه دپاره ان نه ک کوې میلخوااتین یقینا نو ته د خط کارونه وقال نتون ویلی ځنانو فیللمدی نهې پخار د ن کې راتتل عزییدي دوبي د باشا تو راوی مطالبه کړي د خپل خادم نه نفسې ی په باه د نفس دغ کې قدشا غفهه ح نما نه وا کده شغفها حبہ بیشک سیرل ده محبت یوسف علیہ السلام ما پرده دزړه ده دین اغم و استادان محاورې سره مانبه کولای و قد شغفها حبہ یقینا منی داغه یقینا منی داغه راچا پرشید دزړه ده دین بالکل راچا پرشید اصل کی شغاف وای دزړه پردیتا یعنی خرق حبه شغاف قلبها حتا وصل الفواد سیرل ده محبت دعوه پردد زلد زیم انا لنا را فیدل آلم مبین یکنن خامخا منگا گورو دا بیدادیه مصر فیدل آلم مبین فا خطا ای اخکارکین دا خوب پسر گند خطا ای کی پرتگا نو کلی چی دی دعوه امالا متی چې واوری دی چی دا خزی خما پس خبری کئی نو ایلی یو دعوتنامی اولی گلی او تولی رو اختی فلم ما سمیات بی مکرهن ار کل شوری دلیو دیو دیو دازیوی مصر بی مکرهن فمکر او فریو دلی ار سلتی لیهن نجواب لیگلو دلیتا دعوت نامی لیگلو دلیتا دعوت نامی ور ورته بلی او یو سلوی اخت دنانو دعوت ورکو و اعتدت او تیار کلیو دلیو دلیو پارمت تکان زیو د کیا وآتت ورکڑی وکل واحدت منهن هر یوی تددوین سکین انچارا وقالت ویلیو دی یوسف علیہ السلام تا اخرج علیہن روزت دویتا اخرج علیہن روزت دویتا فلم ما رئینو ورکل چدی یوسف علیہ السلام قتلیو اکبر نهو ډیر لوی گھنلیو خائص داغو وقت سوانا ایدیہن او زخم کڑیو دی لا سنخ وقل نادی ویللی حشا الله پاې د الله لرا معذا بشررن دا خو بشر نه دی انهاذا الله ملکن کریم نه د دا مګر فرشته د ایزتمنندا دمر حسسیين خو بشر نهشکې قالت ویللیودي رازی م سر په ذلكکن نه لوي نو في چې تاسو ملا متیاوي په مابانې پهباره داغ کې وله قدر ب ما مطالبه لرلی ولدن نه په باده نفز کې فستاوس په دځان سااتلی او زماه سانانې ډییرځان سااتلیلهلم ی فال که چریونو کو د ما هغه عاموروه چې ما ورته داغې حکم کړی دی لا یسجنن نه نونظرور ژیل شي نه مینسه غری نو خاام مخشي به دی د بیزهتون نام یوسفل اسلام پوه شو چباګر د جیلنا او د دې ماحول بدلو نوبل ਕਰਨ کی قال وی یوسف علی السلام رب السجن وحب لي ا ای زماره بجیل ډیر خوخ د ماتم مادا سنا یدعوننی لی چې دای ما بلیداغه طرف تا وا الا تصرب عنی او کچره تو انړې زمانه کې ده نداء مکرو فرېد دوی اسوی له هن نزو ميلانو کم دیتا وا کومنل جاهلین او شنبه د ناپوه خلکونا فته جااب لهو ربوه کولړ واغل رب داغ په سرفان هو کې د هونا اړلی والله داغنا غمکو فرب داغوي ان نه هو په سمي اولاالم دا الله یقین شام دا د ان نه یقی نن ش دا دې هو سمي اولام دا الله د ار چا د فراد د وریدون کې اولارار چا په حالبانې پووهمه بله هم یا ظاهرا شو و د ویتا سرګندشي و د من بعد ما پس دا هغه نه راول آیات من بعد ما راول آیات رستو د لیدو دا دلیلونو د پاک دامه نه نه داغنا من بعد ما پس دا هغه نه راول آیات چې دایلی دلی وغه د لایل د پاک دامه نه د حضرت یوسف علی السلام نو دا خبره ولا سرګندشي و لا یسجننه حتا هین چه خامخا جیل تبولی گی دے ترس وقت پوری چدا خبر دخل کو نحی رش و دخل ماهو سجن فتیان و دخل ماهو سجن فتیان و دخل, فتیان و دخل وردن نشرو معاقود حضرت یوسف علیہ السلام سراب سجن کا فتیان ظلمی و دو زانان چدا خادمانو دو بادشاہ قال هذهما ويلو يودري دوارونه اني اراني مازال ليدله په خوږ کې آصر و حمرا چدان ګورو نہ شراب نه جوړم شراب یعنی نه دا ګورو نه شراب وقال الاخر وبالويلو اني اراني مازال په خوږ کې ليدله احمل فوق راسي ورتقوم ز د سر د پاتې خبزن روټۍ تا کولت وېرې چې خوري مارغان من خداغې نه 90 نه بتاوي له خبردارې را کوم ته پتابير دې خوب باني انا نراك من المحسنين یقینا وینوم ته الله رضانه قانونا يوسف عليه السلام ته وایي قالو يوسف عليه السلام لا ياتياكما طعام لا ياتيكما طعام نبرازی تاسو لاغت عام ترزقانی چې تاسو نه داوی نه رزق درکول شي الا نباتکما مگر ما به خبرداره درکړی تاسو ته بتاویلی په حقیقت د دې تعام چې دا څنګه تعام ده یا دې تعاویلی د زمیر د تعام ترacije یا به تعاویلی پتابیر د غوب تاسو باندې قبلایاتیه یاتیکما مخې درات له دې تعام نه تاسو دواره تام وعلیکم السلام دا ساسو د دوارو د دی خوبونو دا تعبیر مې دا ست نه دې علمني ربي چې ما ته علم راکړلې رب زمام اني ترق ما پریخه دې ملت قوم دین دی او دا سے قوم لا يمنون بالله چې ایمان راړي پيوالدا الله او هم بالآخرته هم کافرون او دې د آخرت نه هم دین انکار کوي وتبابت ملت ابائی او روان شویم د دین دا اپلار نیکا پسیچ ابراہیم علیہ السلام ویساک علیہ السلام ویعقوب علیہ السلام نے ما کان لنا ندی درس مونگ دا پاران نو شرک بللہ منشین دا چی شریک کو مونگ دا اللہ تر یو شیدہ شیعونا ذالکا دا توحید من فضل اللہ علینا دا فضل دا اللہ ننے پا مونگ باننی والن ناسی و پا خلق یعنی پا مومنانو باننی ولیکن اکثر ناسی لا اشکرون لیکن دیر دخل کو نا شکر نادا کیا اللہ دا نعمت آہی بے سجنی اے زماد جیل مرگرو اعربابن آیا خدایان متفرقون جدا جدا خیرن خدی و غردی مرلا یا یاکا اللہ رب رزت الواحدو چیو دے القحارو زرورنے ما تعبدون عباده نکوي تاسو مين دونی سيوار دي الله نه الله اسمان مگر د نمنو سميت موها چې خودي دي ورتدار نمنان تم تاسو باو کو نو تاسو مشرانو ما انزل الله بها من سلطان نديرا لي گله الله پذيوانه د دليل انل حکم الا لله ندي وا کو اختیار مگر صرف دار الله سره این اله حکم نہ دیوا کہ اختیار الا الا اللہ مگر صرف دا اللہ سرا امر اللہ حکم کړی الله تعوذ دا شتا سو بادته بندگی ون کو الا یا هو سیادت دی اللہ نه بلچا ذالک الدین القیم دا دین له مضبوط ولکن اکثر الناس لا علم لیکن ډیر دخل کو نه پوهیږي نا یا سوای بی سجن یا سواہیب السجن ازما د جیل مرغورو اما احدکما هر جیو پتا سخی فیسقی ربہو نو دے بس کای پخپل مالک بانه خمر شراب بیا و پخپل زړینو کرے ولي و املا اخر ور چذابله فیسلبو نو دے و پس لوی کڑے شی پانسی وکڑے شی فتاکلو تیرو نو خری بمارغان مر راسی د سرددنا قدیل امر الذی فیصلہ کرے شوی دے کار ها غفیہ تستفتیان چلاغي بارہ کتاب سو دوارو تپو سن کول وقالو وی یوسف علیہ السلام للذی غکستا ظن نتی یقینو انه ناجم منهما یقینن دے نجات من دن کر دے دوارونا اغه تے ویل او ذکرنی عند ربک را یاد کما عند ربک تے بادشاہ سلام ورواجی دغه شان یو بی ګنای سره جله دنه کڑے جبا جب ترکو جل کی پرو پانسا او شیطانو نو هیر کړیو د جن شیطان ذکر ربہی یادول د یوسف علی السلام ربی د بادشاہ سره فلبس فر سجنی وخت هیر کړیو یوسف علی السلام په جیل خانی کې ویره سینین سو کلو نا یوسف وقال الملك بادشاہ خوب وی وقال الملك ویلو بادشاہ انی ارى یقی نن ز کی پهخ کې یې ننماللییدلي کی پهښ کې سبب بهقراتې و غواګانې سمانین سر سرې یا کولوهن نه چې خویاغې لره سبب نو و ټپې ټپې سبب س باتن او و وګې قتلې خود شنووه خاب به سات او نور و وګې قتللی دي یا أي حلله او زما سردارانو افتوني افتونی فی روی آیا تابیر را کئی ما تا زما دا خوب بارکی ان کن تم کچریی تاسو لر روی آت عبرون خوب دا پارا تابیر استن کی قالو نویلیو دا سردارانو اضعاف احلامن گڑ وڈ خوب ندی دا گڑ وڈ خوب ندی وما نحنو نیومنگا بتاویل الاحلام فتابیر دا گڑ وڈ خوب نو بی عالمین کی دګر ورو د خوګونو په تعبیر مونږنه پوي وو وکال الی وی لی واکس نجا منهما چن نجاتی من ته د دوارونا ودکر بعدمتین اور آیا د شو ودا خبره بعدمتین پس د سوخنا سوخ پس دا خبره آیا د شو وی انا و نبئوکم زبا خبردار ایدر کم تاسو له بی تعویله پتابیرو حقیقت د ذی خو فارسلون پس ما اولی گئی فارسلون ما اولے گئی نو دے اولے گلو دے و ایوسف و اے یوسف علیہ السلام ایوہا سوید دیقو اے رشتینیا افتنا خبر راک موتا فتور راک موتا فی سب بقرات فباردو و واغانو کی سمانن چی سربیری یاکو لہن چی خوریا غیل رسابن عجافن و واغانی ٹپی و سب سنبلاتن و وگی خدرنشن و او خریاب ساتن و نور دیو لعلی دید پارا چیزا ارجوی لنناسی واپس لارشم خلق لا لعلهم یعلمون دا دید پارا چیزا ای پوحشی چی اصور لوی شخصیت مون پا جیل کے بن کرے قال یوسف علیہ السلام ویلی استاسر دی خوب تعبیر دادے تزرعونا سب سنین دعبا کوي دبکوئی وکال دعبا پی در پی تزرعونا کروان دبکوئی سب سنین وکالونا دعبا پی در پی فما حسود تم آغا چی تاسوی لوکی دزرووهو پرضیډیلرففیسمبولي په وږو د هغې کیت الله قليله مماته کوون مګر لګه هغهه چې تاسوې خورئ س یادې بیا رااب شي من بعد دځالې کپ دینا سبدون سبدون وڅخ کلونه یا عقلونه چې دا کلونه بهخورري یا یا کوونه اوبهخورری قددمتونم چې تاسو قدمتم مخکېه جم کړې د لهنا د غوی د غې لرا ما قدمتم له نه هغه غله قددمتونوم چې تاسو د مخکې جم کړړې دا لهنا د دغه کلونه د په ارام اللهقلليلا مګر لږ مې مالا نه توخسون چې تاسوې د څخم د پااره کېد سماياتې بیا را بهشي من بعدې داله کپس د دینه عامون یو چ پاره کې به باران کول شي په خلکو باندې یو خاص سنات بارانونه به کول شي په خلکو او فيه یافيرون او پاره کې به دای بیا می نه جوړای دومره ډېری بشي چې خړه به نشي نباوته شربطونه جوړای او نه جوړای وکال الملک ویلو بادشاہ او تونی به مات را یوسف علی السلام را ولې اره دا خو سډیر خاص سره چې دا څه د خوب تعبیر لما جا ور رسولو هر کله چې راغلی وغغ قاې د وستاې قاله ویل ووسفل سلام ااررج لاربې کا زه واپسلارړ ش لارب دی کا خپلمالک تهدي ف الو تپوسوکه ما باللو ننس اللاې سو حال د ځه هغه قد دی هم نه چې خپل لاسونه ان نرببي بیشه کرب زما به کې د علیم تم فریب دا غویبانه په هې قال ویلو بادشاہ ما خطب کننا ما خطب کننا څه حال تاس ما خطب کن نسو حال تاس ای ضرورتو نو یوسفہ کله چې تاسو مطالبه کړو د یوسف علی السلام په اړه د نوس دعوی کې قلنا ند ویلو هاش ل لله پاکی دا خاص صلی الله ما علمنا له من منګ نیو پوښي او خبر شي وي پد یوسف علی السلام باندې من منو سوده هیڅ نقصان مونږ پدنه نقصان او د خیانت نه پوښي قالتمرات العزیز ویلیو بی بی دازې مصر الان حسس الحق اوس ظاهر او سرغن شو حق انا راوتو ما د یوسف علی السلام نه مطالبه کړې و یا نفسې په وارد نفس د کې او انه لمین الصادقين او یقینا د خامہ حاضرشتونه نه ذالک لیاعلم دیکی دولماؤ خلافو چی داد چاک قول لے تراغ رست پوری درپنزو سیاہ تا پوری نو شیخ الاسلام ابن تیمیاؤ شیخ الاسلام امام ابن قیم او یو جماعت د دولماؤ دی طرف تلار چې چی ذالک لیاعلم انی لما خنہو بالغیب ای دی طرف تلار دی چی دا قول داد چا دے دار دے زنانہ او لما لمد دې طرف تلاردې چې دا قول دغه د یوسف عليه السلام نه زالک داد دې دا د دا پار علی علم چې په هشی ده انی لمخنو بالغیب چې ما خیانت نو کړې ده سره بالغیبی په وخت نشوالې ده کې زالک خبره مې دې و جنو کاغذ نه نه وې لې علم چې په هشی ده یوسف عليه السلام انی لمخنو بالغیب یقیناً زچین ما خیانت نو کړې د ثرا په وخت د نشوالي لري کی وان الله لا او یقیناً الله انكم يا وي مکر د خیانت ګرو